A long ones don long work A work white Joqan. Jesam ja čujem nešto. Čujem svoje. Ko se stato un tempo che si sta accordando Kurra Haaf iz koji nam dolazi iz Bijelog Mostara i s druge strane evo, otvoriti i ovaj drugi ciklus tribina. Mi smo skoro zatvorili jedan ciklus tribina koji je organizirao Međuslamski zajednici a evo sada na neki način otvaramo novi ciklus tribina kojeg organizira a, ovo naše ovi ovih vladi aktivista, savjet. Naš včerašnji gost, dževadefendija uh, Gološ, je završio Karadžovsbegovom adresom u Stariu, zatim je diplomirao na je Azharu i trenutno je na postdiplomskom buku u Damasku u Siriji predsjednik je fondacije Daru Kur'an u Mostaru, dakle on vodi jedan projekat učenja Kur'ana, obučavanja ljudi, učenja Kur'ana i tako dalje. Od se večera na temu lijep tunjaručki završetak i prije nego što damo riječ našem uvaženom gostu evo želim da pohvalim Bogu mladog kariju koji da ne tako li je proučio, suro je tuha ja sasvim sigurno da bim imalo bolje, možda čak li, i neku sitnju grešcu natravio koju nije natravio. Aferno, nekujem. Eh, Džavno. Bismillah. <gled> zahab alah alaka shanu elah alah alah alah alah alah alah alah alah alah alah alah alah alah alah do njih, koji će prijeti, samo Ta'ala, da ga sretnemo, a da on bude za dvore. Drago, bračeci, mjeg sestre, tema sa kojom samislimo, da se To u stvari znači, Rijeko najčeti završetak znači da čovjek ovo je dunaro kao Musliman, kao pravno Musliman. Ova stvar i ova tematika je bitno, bitna zato što ne znači da onaj koji će koji živjeti kao Musima, da će unrijeti kao Moslim. I zato je urijet i kao Mosliman mnogo teže nego živjeti u i zato vidimo ovaj kuranski ajica koji smo počeli i kuranski ajica koji uzvišaju, Allah ta'ala, nas upozorala i kuranski ajica koji na Allahu, s.a.v. započne u svaki svoj dobor ovom kuranskom ajdu uzvišaju, Allah t.v. kaže, oni koji vjerujete bojite se Allaha isti zbog ovog bojazušća i nemojte umirati osim koji pravi u srani I zato svi znam, kada čujemo da je neko uroka u sranih i da komoro na to problem. Kako to ljudi prečao i kažu da prvo na hadžu, i prvo učiti na namaz, i prvo učiti čitanje Kur'ana i tako I zato što je na Kur'anom učio da ovo je Ramadan od da sam da večeras odići sa zajedničkim učimo sa ovim tematikom. tako osnama za gom rhodu, ali, hadis Allah s.a. s.a. koje za biležima muhaj muslim, svojim sahivima a da dola ima s.a. da da hadis kaže, od vas i djela starovika, žadneta seduk između njega i to jest toliko približiti žadnetu svojim delima kao da između njega iđem na talabat. Kaže, pa će ga zatim presličiti ono što je u knjizim. To je Allah kada, Allah određe. Pa će počet pa da radi djela samolika vatre, pa će učivati, to je umreće da tih djelima i učivati. I isto tako u istinu, će čovjek radi djela samolika vatre, dok između njega iđem na talabat, to je vatre bude labat pa če ga presiča Allaho kada, pa če rano ti bila starominka pa če uči učernati. To jeste, koliko je oni, koji su bili musimani, ma ljudi nisu umili po musimani. Zašto? Za to, što su svom životu. Iman grijal. koji nisu tjeli, kod nas od koji nisu tjeli da se pokarmili, i nisu da ju vas Nego su strajavali na tih griesi, porad ko ne reče kojim je uslišanje Allah ta'ala kodala o u Allah i toj itmama Boži ti po različanje toga u Sarajava resulama određa nije pa je uslišanje Allah ta'ala kodala kodala kodala kodala za ta to jest u Niziju i ne, tako što im je dao odnosno ni je mogu da moju kodala kodala za to je sam sločenjatska, kada oba oba oba oba oba oba oba oba oba Kažu da je tu najveća opasnost od griha i da to jest isljeđenje zrasti. I se čovjek od razu na admisute Allah, salahu ani se da sve stvari čme, da uzmišljanje Allah barati od ala oni iz čovjeka onim trenutima kada muš niti napušta na da rastignjav u kada nije bio radni lijek. I zato se to sve se to mi je vezano za Allah te barekatu taala. A uzmi šani Allah te barekatu taala A zaslužiti Allah te barekatu taala muz. Tako što se I tema, kako se samo da te ime, jeste namo Allah muz. I ono je star za nego pravilo je, da Allah svoju bilo zna i kome on I zato Allah poslali s nama Allaho arīm, se mi je Živam Buhānu, s nama s nama, pa da da toliko namaz, da su govorili, odnosno da je toliko oprlňo u oči namaz, da bi mu nadekula stopala, njegove da bi mu od dužine Pa su govorili Allaho poslaliči, zaklňaš toliko, a oprosljeno ti je što je bilo i Kavya Allahumma salli sallalahu alihi wa sallam, Hvala lakumma abidan shakura. Zada budem Allahum ne Allah narodom. Zada budem Allahum ne zahbara narodom. A isto tako usvišanje, Allahumma ta'ala kaže, Inna rahmatu Allahim barimu mishan kuhusirin. Allahumma minosti kako je domno minosti? Če je tako če če je dobro delo, tako na samom pričaju ću vam spomenuti da čudek u istinu ima razloga da se strahuje, da strahuje od Boga. To je isti da strahuje da će presaditi kao čovjek nevjerni ili čak kao čovjek griježni, kao veliki griježni. Pa tako se vidjeti, če imamo Hali muslim u svojim sahihima kod je koji se zavu sahbom sađe sađe i sađe i radijata od da je jedne prilike dok je bila jedna od vidaka وقد تشفع الله <سؤال> صلى الله عليه وسلم وتشفع له يا ان كان يكون في شنه الله تبارك وتعالى وتشفع له طور اصحابه يلسقنا الى النبيين الله وبصلي على što neko drugi teoče. Pa kada su kriječi kaštu v Allahu wa srlika sallalahu wa sallam Allahov wa sallam jeraka u innahu bitah midnahu. To je čo krije? To je čo krije? Kaži kronje To je kronje kodstavnihka vada. Pa srlika Allahov wa srlika wa srlika kada su kriječi vrlisu a kodstavnihka vada pa koju onda pokažemo Sosaudika je? Da će sami da su stali pomol o mejke rekli ashabuna Allahu pobosili sallallahu alejhi vesellem. Onda kenatelat Allah koji je bio najvišći tom čovjeku kaže sljedeće dana da na čovak radica i neću ostaviti njednog trenutka da ne imen za nj pa kaže patru svaka i nije njegu kremenu ka se sljedeći dama sljedeći dama sljedeći dama u kaže nije kremenu a nijednji koraka kad njih zršao za pa kaže pa se nesilo da je bio kaže pa njegu da bude sremenu kad njegu svoji bova ona kaže te starće pa je požudio svojstvo to je uzio svoju sam ljud To je to kupio sam se Boga joj je to video A prijateljom je bio čov da A prijateljom čovlika da je svalika matre Pa je došla Allahum svaliku svalikom I da to Aštalu etnat rasulima Kaže ja sviđu či da si Allahum Ja da i pa pa sani sallallahu alihi wa sallam reči, sa što tu gomorici kaže ona čovje, koji se spomeno da je srnika batre se čudili i kisimo vidio na je različio kaže pa srgajava je svijeli ja sa kumbio na je taj, pa srgijel je učino to i to to pa kaže sallallahu da Allah subhanahu wa je Jodaj sallallahu alayhi wa sallam rekao Zajista če nekuo dva asiratnih djela Dje se su djela sami ka djelaka a oni ka djelaka Dana sluši všenih I to priliku mi je tako djeliko wa se djela zjene po se šećima To je, čemu čovjek umreje, to je i vred Znači, u tome je pojeda Kako će čovjek umrieti, a ne Kako će i zato boli zato govorimo da je I da za I uvijek strahuju od toga kako će završiti to jeste kako će proći ovaj dunjav to jest u svojom vrijeme znači da strahuju od svojih griha jer uzmišeni Allah t.v. čovjek ne može ponijesti na dunjavu radi jednog griha i zato je došlo sunan a buda buda i abu sanih sallallahu aliku sallam rekao, zaista će čovjek a isto tako i žena biti u pokornosti Allah t.v. za tine senata 60 godina 60 godina kaže Allah s.a. da će čovjek i žena, tj. da ima da će 60 godina provesti u pokornosti Allahu s.a. kaže s ummetu daru radik i osinje, a zatim će kada i tođe smrti. Ostalim u testamentu je ljubo u ruku u kojem će učiti na bradu, u kojoj će učiti na bradu, tj. je to što prične da Allah s.a. čuva oporu u čeho nama je koji i tako dađa znači su prosto da je izad propisila qur'ana, je ubitanje i dostarš tevi pa kažem vasallim sallatuhu sallatuhu sallatuhu več je u popo masi še zna se je vodina a za niče daži učiniti vzulom podnosno napravno u testamantu vasijetu pa kažem vasallim sallatuhu sallatuhu sallatuhu sallatuhu fha tajmu lahu lal nao pačem Znači, radi čega, radi ovo greha kojeg sučili. I zato člov za srki, srki svoj greh, koji je nesčešna, mora da sučuje da se uka je to da vodi Bogu sa sobom, kada ubitanju taj greh. Jer taj jedan greh može se desiti da ti uzvršili pa da malo, da teala jedan mešta, da ti podali osučenje. Močutim dok, s druge strane, može biti grešný, s druge strane, upravo možda tako obraćati i na raslo. Se S druge strane, čovjek može biti griješni, veliki griješni, međutim da u njemu srcu ima dubove i pramata ilu. I da mu sluša ni Allah tbarak ve taala da nije ta dubove i pramata ilu. I da mu sluša je dokto ko je da mu sluša ni Allah tbarak ve taala i ovo sluša. Jo, na klasa, što سمعناكم وكنت، بس Все мого обрачаат الله تبارك وتعالى مينس اذا تقول اسم شركه تبارك وتعالى موجب سوق на можни дроба ради него не побидуго ради хатафут усмеку куту а може исто тако најчеш грешти кога му подари куту ради него тога жена i uputa, i zapravo da su Allahom i pokraju. I niko sada ne može da raspolaže osim Allah jedna šaru jednog jednog jednog. I zato isto je tako čovjeka da vi griježnika. Čovjek ne može niti smjeti ikada da ovo manovaža i da tako da kaže da osjeti nešto, neku veliču i ohorost u svom srcu, i da usli ki da vidi da sa poboženjem kada čovjek tako zašto za to što usvišeni Allah te barekata ala može da se desi da se to mješni uslovi i da taj vješni umre na pravom, sa istinom i na pravo i da ga usniša Allah te barekata taala ono je da ti da usniša ni Allah te barekata taala usme nikutu na najsetina odina tu i bal Allah ped kaže mašallah radi neko zato što mu zmišen, Allah tabarak wa ta'ala na čini napravlja pa svoj progovi. I zato isto vidimo kada upritaju sama stvarnost koliko ljudi koji su dolazi u džanju i išli u džanju. Mađutim, sada je če ne. Janu, ma dim, Bili, maša Allah, uvjeli i obavljeli namaz, učili kur'an i u podjenu harama. Mađutim, prekonoći se kur'anost. Dok s druge strane čovjek bude od daliči griješnika pa ujtru vasane kao pravi ljudi. Mađutim, ono da što mi treba da predamo jesli, da radimo što više dobro djela, da bi zaslužili Allahu tabaraki wa ta'ala, minusom. Spomen ću vam čez nekoliko primjera, ali jednog uslišenja. Da vidimo, i da te stvari na budu tako da kažemo rešto, iz čega će uzeti Bogu, korbu. Pa da molimo usvišenoga Allahom, tabaraki wa ta'ala, da nam podarimo je uslišenja. I draga braću cijelja sestva, Allahomu sviđanju sallallahu aliku sallamu, sallam, koji je bio toliko mibadat i toliko učivao doma svog gospodana doma koji je najviše učivao je mila hodin koji okreće srca u črsti moje srce na pravi putu Allahum sallim, muhammad sallallahu alaihi wasallam doma koji je najviše učivao uzvišeno Allahum tabaratu wa ta'ala je mila hodin koji okreće srca okrejni moje srce na pravi put, to je u moje srce na pravi putu ako Musalika sallallahu alayhi wa sallam tako dobiju Pazarmi nema mora zada so Da razmiš nam o tomi I druga Allahovu Musalika sallallahu alayhi wa sallam Nisu sam upokje reč Nego dobiju Musalika sallallahu alayhi wa sallam Surijijih pojima sadraži Najdruča čovekowa potreba I nadudavki na khidrat U kruskoje sadraži Najdruča osvarain Najdruča potreba I na khidrat Atako Atako drag brats i sister primjera lijepog sršeta lijepog unaučkog srejetka da čovjek učiniku Allah tabarat u ta' ala, da se boka i uspješna Allahama, pa da musje Allah ja rasha'am naku to pokajani u svojoj. Odnosno, da čovjek sa iskrenošku svoje tembe, sa iskrenošku svoje tembe, svog okajanja, da zasluži rijec se Primer koji ćemo već razpomentiti je primer koji su zabilježi imamo u Hr. i Muslim u svojim sarihima, gdje se pogorio koji se desio sarih sarih alaihi to događaju koju rezao za koji se zvao ibn Malik ashaava koji se zvao ibn Malik i žena koja je biljena iz kulemena ghamida, odnosno kako se naziva u hadismu سبيل الهودي كيوسيشان أمرا تبارك وتعالى وكسكة لبطوة أصحابه دقلت اليوم صلى الله عليه وسلم وجود دين صمزي أصبحت على سبيل الهودي بلسوس كوني كيشن كويسو كيكو فستكو أمرا جميل بطاية أصحاب ويجلزوه معه زبانك يواجه زبيلك صلى الله عليه وسلم وكسكين سبوت وكسكين سنانك i i drugo su bili kako se to u šariatskoj terminologiji naziva muhsan. To jeste ili su u momentu učinjenja tog djela miru u braku, ili mi je vrednju braku. Što znači da je njihova kazna, smrtna kazna. Pa je tako rešao ma iz njimala kova je pasha, došao Allaho s.a.w. nakon što je učinio što je učinio. I nakon ja da su و الله <سؤال> اللهم وصلني جابك استمعه و اللهم صل عليك اجي استمع وكذا وصلي صلى الله عليه وسلم جوه ما ريش كاجا صلى الله عليه وسلم فرجع غير باقوا فسندوا بوصلتوا تاو بيت براك وصالح صلى الله يقول له يستريح لكم يغاسوا و طالعه Ola Lahu, Muslanići, oči svi meni. Tomo sallallahu alihi wa sallam, liješ ko tebi, tražao prasla, da mene. kaže, otišao. duša, hoće do čištjena ili Pa se vrati u treći put, Isto mu rekao, u sallallahu alihi sallam, isto rekao. Oni trči kut je mu, da se nevrati, pa se vrati uči kut. Kaže, ja, Rasulullah, tahtiru li, Allahu, Muslanići, oči svi Kaže, oči s nima od zinavaka. Oči s nima od zinavaka. Pa kaže, posanji sallallahu, ani kusaduna. Znaš da je zinavaka izraš služje svojnu Kaže, možda si je samo dotakl? Ili si je, kaže, pogubil? Kaže, ne, Allah, posanji, že jednog učinio sam kao što čovjek radio sa svojim dželom. Pa se posanji sallallahu, ani kusaduna, okne u i kaže, ali i Kaže je bilo pa tako možda on. Lo vamos da čuvamo i izgubio pamet, a ovo govori što govori. Pa kaže Allah poslanici je ali samo. Pa kaže poslanici sallallahu alejhi ve sellem, Da hoće kaže možda nije popio alkohola. Pa se jedan od ashaba pitao kamenuli, to jeste, do smrti. Pa su ga kamenovali do smrti. Dok nije umru, kao što je dočeli jazka nasta. Za čovjeka ili žani, koji su kao što smarete, koji, koji počinjaju ovo, ovo djel. Pa su posljednog ljudi počeli da govore. Neki su govorili lije po maha izgremali. A neki su govorili, nema te ube koja je bolja od maha iz ove To je sad da dođe, sje da dođu u smrti, nema te ube bolje od rovjeta. فصلى وسلم الله عليه صلى الله عليه وسلم يشهد وقال فانا قلت اذا احسس الله صلى الله عليه وسلم يذكر كاجتكم يا الله ما اذا وقع يا توب ده سيدا الامه došla u Aržene. Za koj mi je učinio? ko sallimu sallalahu alayhi je Allaho sallim Pa kaže je ko sallim sallam, košte reko znao, ko sallim sallam, znao da je to žena srko ima izu počinu pa Aturidu antarundali kama adat dama'is? Kaži hočeš, ima da bradniš? Dama bradniš nej. žonako, sitio da bradniš ma'is? Pasiru sanih sallalahu alihi sallalama, ok, rama nuhu, reče Allaho, sanih, jasab i kada njegu počne je hranu, on da mi je učinje. Vzgovorja žena znava, šta ne učekam, da čaka smutno okazano. Očudim, da se čovjek poče sviđa, ktereta krijeha. I da da vratče vzjetne se stranaju, najvrši tred, koji čovjek može nositi na svojim kriješima, ktereta kriješa ja. I ktereta kriješa ja. To najveći tred, koji možeš osvjetiti i nositi na svojim kriješima, na svojim kriješima. Doki z druga srana najljepši moment na čovokom životu, na koncu njavku, moment na čovokom životu, moment na čovokom životu, moment na ta'ala. I Rola s.b.h. je takke, da idem, da sakka te u životu na svodiju, ili imlani, ili stani, ili imlani, ili Da ka Allaho i milosti, ili ka Allaho ima da se moči o to griha. Jer ko u što djeli smo u saniči, koji počinje griha, u znači koji počinje griha, da nikoli zaslušuje šalijac u kazni na dunia. Ako se nadim izršiti da šalijac, ka Kazna na dunia, da će srsti Allah nubarek ta'ala griha koji je To je da će ta izršenje kazne na dunia, biti piti od ni o to griha na dunia, da neće će srsti u Allah, a kad je došla, kao što sam čuli Allahama, Hasritu samalla, ne znaju što će biti same. I sada zamislite koliko žena koja je na koliko je potrebno da roditi dijete, da dijete on bio znači potrebno su joj možda dvije ili više godina. I normalo da u to vremenu, da je žena pollada se predomici, jel da je dođe željka sa da je dođe majuti na posaga kada i kada rodla dinja i kada gaqodla albiyaka dozi allahu Fa ibn sallallahu alayhi wa sallam naredu la sanadhu izmi shirkas ba ka wa shirkas izmi shana ba'dhu Fa ila madun iku isu kama ma'ani bi wafal fi wadi kan sha bakadaiba u tajafasaba sallallahu wa sallam wa ismi Allahu wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ahlan ya فوالله إذا قد تابت توبة النوصاة اللو تاب بي أزاحب المكسب وغفنا له كاجة بولا أبو خالده تقول الله أكايا لسى توبهم يسى ستوم توبهم يسى تقون توبهم فوكايا وشيء قد خلقوا وكسروا ما إما مكيا الله بموبرسك وزيشاني الله بموبرسك إنه ماله فهذا نحن صار جدا سنكي دنيا وليش كي يريبا نحن صار جدا će rekli da je u Ili, radi da u radi. Međutim, čovjek muvinsko srce ne može sebi dopustiti da ide ovim dunalukom, a da nasebi ima Ne može dopustiti sebi da ide ovim dunalukom, a da nasebi nosi teret riješenja. I zato ova puta, draga braća nam je usvišena Allah ta'ala zato, razumijeli u vjeru? Razumijeli smo da u I da jedi u vjeru nešto je, čovjeka Allahom za dvrst, pa u vjeru učinju, poslušamo predavanje, pa u vjeru u vjeru u namaz, pa imam islamu skupnoši, pa kurići mu lepe reči, pa se kroni u kram, pa u vjeru u namaz, da a ko boži mu da u Allah da je u vjeru u i najveća blagodati, koji ti usliša, da Allah t.v. može podati na nalobje blagodati djele, to najveća blagodati. Blagodati sam ovaj blagodati nema. Čovjek može biti bolesti, postoje toga dolazi i blagodati Čovjek može biti bolesti. Međutim, ako čovjek nema bjeri, šta taj čovjek Šta taj čovjek ima? Šta taj čovjek razumije malo te svoje bolesti? Majdži taj čovjek koji je bolesti, Allah Iisus sa neko bolesti. I sato trebujte kada niko od nas može saznati da boli i oti da koji se čovjek koji je Allah dao iman, i zna da će sam poti se i znaš je Allah od i za dovoljstvo i za Allahom i čovjek Allah to nije koji nam je uzvičan, Allah tebara, tebara, tebara, mora da je čuva. Jer je izgubiti možemo. Jer je izgubiti možemo. A ono što naše najviše može odvesiti. Odnosno što najviše može dovesti do toga da izgubimo ovom oblakodat, jeste dunjalkom. To jeste da se čovjek da zove i svom koji nam ješto To jeste i metak i ljubav prema uživanju i tako delik, da odvede čovjeka da ostavimo Normalno. Ima i koliko god hoćemo, dunjavnički stvari koji su čovjeku dozvali I hvala Allahu džavna šal, čovjek na nima ust uživa Me čutim kada kažemo dunjavnički, mislimo dunjavnički, koji odranja čovjeka od obožavanja Allahi da barak ta'ala I gdje čovjek daje prednost dunjavkom, dunjavku, kada Allah mi da barak ta'ala granica I ova stvar je bilo, da kaže, ova stvar je bilo u prvoj jedanaci Kada se vada Allahom s.a.w. s.a.w za to deșlo bue completa de pe saallah prin să recus Hab O ma nu pussî suspăs înște că prinza susstește. Ta săratau de voii se zava de ce de poce de la citește. Nevo să voim zavați alca și de ce ne se poce din ațiță dinham. I to căve do ce Sirria la cumi Mal să putți تلك دبيبه مدينه خنين كان دبيبه مدينه خنين يبيو ذلك يرح في ديه ديال <سؤال> رسول الله عليه وسلم ديالو وغلين زماني تبيو بعد اصلي قلنا بعد لقدنا بعد لقد وصلنا لكن kada من داليا توت خنين ديال الله <سؤال> جل <سؤال> شأنه داو لما صالح <سؤال> الله عليه وسلم يبركر ازبيك jer i koji su došli sa i vasojili menku, su bihne cari, ashabi njegodi, ashabi Allaho sallallahu alayhi wa sallam, izmedili. I tada se vasalih sallallahu alayhi wa I kako bi pridobio srca tih ugledni kurejša iz menke, vasalih sallallahu alayhi wa sallam, močio da je veliki Odnosno, da na djeli kako bi pa je čak dao po slovo, po po više djeva. Međutim, dao i kome mudrost bije, kostan is sallallahu, ali musul je posupio, da dijeti onima srca treba pridobiti. Jer mete se nasmju. Međutim, treba pridobiti njihovo srca da uđu Jošišio u Islam. I da uđu islam ali u Jesuši Islam. Pa tada Allah Basin sallallahu nije andzadija madavao ratni, tojest ne nije ima dijelu radnik. Pa su misa ali tada osjetili nešto u svojim dušima. Osjetili su u svojim dušima. To je se vidi, posanje sallallahu aliku sada da je stavrenicima Mekke a U isto vrijeme su se prepali da se posanje sallallahu aliku sada da njima i da će postaviti svoje ashape izmedini. Pa su tada nešli nešto u svojim dušima. To je se i došli jednom od mladih sada allahovu sanih الله عليه rengo allahovu saniče صبره وصلى الله عليه وسلم من سوبرات الى صل وسلم على محمد الناس في سوى لم يشتقوا شيء بايه رسول الله, الله عليه وسلم هو بيقول o skupinu Isarijama. To O skupinu -ja. a bili ste uzavodni, pa Allah se mnom. Zar vam nisam došao, bili pa Allah preko mene ujedini. Zar vam nisam došao, pa vas je Allah sama obogačio. Pa su vam se ali je počeli da vrati. I kažu tako je Allah poslaniča. E I sallallahu sallalahu hanim poslaniča vreče. To je poniznost njegove. Kaže, a idi ako hoćete, recite mi. A idi ako hoćete. Recite mi, došao se nam Allah poslaniča. Kada su so te otjelali, pa smo te mi primili. I kada su so te napustili, pa smo te mi pomodili. فانكاج الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الانسار وسفرانساريا ألا تضونا أن يذهب الناس في الشارع والبعين وتذهبون برسول الله وسفرانساريا زميستزدون دلودي إذن سألت زمن كراما هذا سبيب رجعته سبيب صلى الله عليه وسلم ولودي زميستزدون وخصوصا يا زنسه satisfied da ludi idu sadiana con sakhaba bi gosa ad asabira cha su sui postico tajallahu alahu alaihi wasallam tajallahu alahu alaihi wasallam fasbiru hatta fa Kaže, u istinu ćete poslije mene najvičnije iskušenja pa budite strkljivi dok me na Pa budite strkljivi dok me na To jest izvor na sudnim I usvišeni Allah na sudnim danu dati sa to izvora nite da neću žernjeti. To jeste bit će od salonika žernjeta. I zato ovaj donavuk سبحان الله الله وسلم سبحان الله وسلم ينالي لبرده اسم ريلي ويزنشان الله تبارك وتعالى سوى يدهودي وجينا من ملكة إن أبناء يوم دكاج مسيحة في برسل مسيحة الله في مدلق في مدلق وزنشان الله تبارك وتعالى نكون يدرانك ويزنشان الله عليه وسلم Uzmišen je Allah, T.W. ta'ala, li koga bi aborio, odnosno li ne aborio kao što boli taj salatu wa sallamu, živio različno životu? A bio je, da kaže, pleseni države, na čelu države, je bio je što je bilo i koji je Pa kaže, anha, o i muslim. Obraćali se suo šest mjeseci. Pokaži, tako mi je Allah. Zidan je da prođe mjesec, a drugi mjesec, podrečni mjesec. To jest da prođe u mjeseca. A da su kuči Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem na Da se ne upali talibata to jest zato što mi smo imali šta da skuhamo i ispečemo. Kada tako mi je Allah, za proči mjesec, pa opet mjesec, opet mjesec 3 mjeseca. هذا سيكون الله ربنا الله عليه وسلم لنطلق المترى فالكاجي من الدكاء، اشتستيق؟ اشتما من ذلك قرانا؟ التمر والمار كاجي هرمة وداني هرمة وداني ويقولكم عني سكاجي وصني الله عليه وسلم تسوه شيء وداني لينا وصلنا بسكة ونعلك nije tri danu sa stoknom je obranu od vječka. odnosno obranu možda su ljudi provjeli obranu nije tri danu sa stoknom je jer kaže, nije se znao desetni dan, a da u jednom danu dva puta jedan obranu obranu a da ne bude drugi obranu da ne bude purman obranu znači tako je još želio to pao i zato trago da ću nije mjerilo nije vjerilo i nije vjerilo čovimo bogatstvo je tvojma fu se maštu' ne problema daći čovim na uzvrnišnju sramašta za to ima jedusiji sramašta iожa udr Ličani kita u to sp na pozvrništenica iorenля ide sramašta iMo se su sramašta ierie sramašta, inado vidljam uvrnišnju sramaštri pratiri sramašta, u inicijalina i odrnih razlata, sudrannama sudrnih vašna i za to ono Išto srama sramašta لماذا ؟ لحظم أن تقبل أن تتبعها الله تبارك وتعالى سizione سمع التعلم لكي이를 تقول Bohபو يühl أن Fleck إنه من مبدأ سنوة إنه جدا شديد به الله belgرض إزلل governments إن أجيرا أجار شديدها الله تبارك وتعالى وليه ما أقدر ، وهندなるين من تقيم آخرة ، comprendre adequately أردى ،anki économique طوال الآخر إن أردى ، 1942접 Isato pokle daj. Da uzicemo Allah tabaraku taala, da na ahiratu tuaysu turhanna, da na uraja azaba. Samits ma jina ma da ce vit watri do ruhu bichwana. Ko se do su sahi A da ce musu bi biya do. A da ce do juti sako na batta, na na azabai a ku ne sako de na, samits ma jina. Ma tako Če uzvišeni Allah, wa ke, Allah wa Isato t.o. nagraditi vjernike pa će gledati I to zamisli da uzvišeni u učini u to kao što ckira E, moglo bi vam joško spomnić ovo i da ćemo uzeti puno i za to e, ču ovo završiti. A to je da vidimo i za to nešto najboljstvije, čemu čudek kože tako ču provodi svoje prima, jestli da čita biografiju islamskih učenjaka, normalno, prije sveta počeši e, života Allahovih islanika, سيروا اللهم صريحة عليه الصلاة والسلام أصحاباً تبعينيناً اتابي تبعينيناً ذاتهم يبقى إسلام سلوشيناتاً إماماً هو قمة المحليفة شافي مالك أحمد دابده ككوس فيهود جيميله ككوس مرده إرتدى استعمال تستمع بالكوب تراني مجرده بسرسو كذا بدهش كذا بوجهش اشترى جوش ككوس يستكين جوبكم الله قولك تراني مجرده بسرسو Priliku da vidim, da kaže da Allah počasvi da moja uči vidim, je da li se še? Priliku je še? Sam bio posjeti svoje arami, bio sam posjeti u u gamogradu svoje svoje. To priliku je sam posjeti v šeha, koje je bio v mojegljena šeha, koje je izmađerostalo imao predava na svoje i To je običaliko mi da pored predava ljudje. To je predava ljudje, znači se svoje vrijeme, kogodje na ljudje. I druga sam srednje naši mrađi, tog je ima predava ljudje. I še je ima predava Komentari svoje ljudje. I tog dana je bilo hadis, tog dana je komentari svoje. Tog dana je kodisno. Hadis, koji govoro ljudje. I sami je tog kodnih kapođa. Sutra ljudje ljudje. I također je bilo predavanje i je še došlo do poglave o džernackim I je došlo do poglave o džernackim radima. Poglave o džernackim To je bilo postavljeno. Posle toga je odšao, da drži predavanje. Krenuo je zajedno so sa svojim ženom i sako se učinio. I na putu do tog predavanja imao saobraćenju meseču je pokinoio i žena biti četila. A Subhama da prijat nekoliko sahata da domači hadis, u kojem se govorio je očerno cilidati. I Subhama da sam joj toj jenazi, Subhama vidio sa takođeru prijizu, što ga, inša Allah i tāra veđič A to je, draga vrču, nisestrši se znači, da či je srattim, to došlo kredaj do Allahi Umara, od Njegovej riječi, da kaže, ja Allaho za jehojstvo, za tehojstvo, و دوبر الله هو ذا ما يسوق يسعد بوذ ثوابه و دينها يا الله بسجبه وسجبه بوذ ثوابه سبحان الذي يثبت و تصدق شيئا تستوريها في قوسه و da salvati da šamanu Čivi, Odoricu, je Znači, ne da ide, nego da je nosi na svojim neđima, da obavlja tijel oko, oko kada. Želim je tako da vrati po njegovom mišljenju nešto svojom majici. Pa kada je završilo to, vidio je da je vidio Abdullah Mkona, koji bio među najvećim učenjacima svog vremena. Koji bio od učenjaka svog vremena. Pa mu je došao i rekao o Abdullah, sin Umarom. Kaže, vidiš li i misliš li da svojim što sam uradio? To jeste, nosioći svoju maju, to je kubav misliš li da sam joj se odužio za ono što je ona radila preo meni. Za ono što je ona radila preo meni, to je za ono što me je pazio. On kaže, Abdullah i kubavar, kaže tako mi je Allaha nisio i se odužio mi, nisio joj vratio za samo ona jedan nijen bol. وينجي هو سيكل لا دوبيرس ني سيوسو دوجي دا سابو ناجيدا يدا مولو تو سيتيلو توكياسي اي ساتو مينيتو كونا رد تو تشينسو برماروتيلو كورامو دولازي قد ما كوسينارو بيو بوجاوا نيا الله اي توكي دي نو اي تو ني يا شيكا ادماو سيتو كا بيو سي ناريبا تشيني ادو تشي سابو اي ساتو دو برچيستو برماروتيلو اي يدا مو الله بارك وتعالا انو مداري يي في Ostalo mi, mislio sam da spomenem još neki, neki od slavima. To je na primjer, ali ćete naći uh, ukazivanje u Musalu i Faraonu. Uh, Naćete kako oni sihrbazi koji su bili, Faraonu i sihrbazi, kako kada su vidjeli momačizam, kako su pobjerovali da je Musa postanjik od uzvišenog Allaha ta'bala ta'bala, kako su učinili sečnu, kako je posle toga Faraon pobio i zato odlajim na Abbas, قفنا نفس مع اصحابنا وcommentarوا وقايه بتاجي يвороش استговориنا ان الواحد اذا عرف ان فيه تسويشن الله تبارك وتعالى كما جستويشن ربك تعالى رب مكاج ابوها عبد اسد الله تعالى عنه اجا كانوا في اول النهار سحر وفي اخرها وفي اخرها شد قدر اجانا قشير قدعه 800000 سيخ بازي انا قايل دعاء الصبح لله شدي accelerated mirette samo si je paramo, ili sa let vise je i sebi, Slikhika glam접, do budov ve i zatot w si Allah wa še, to nas smrnu je. to nas dragas do Şeyh. sa kamo ili, cije nam je i Digitali imam aаки. i da mulimu Allah wa To Viseka da nas razhi Allah i da sa ovom tu a da mu zviđeni ta'ala za njim. Nakon tog da skreni, to i to primim I, mogu vidjeti, opaske, da dam. Priča je to, naš reći u kaže, ja sam dobro pripremio za jednu budku ja sada, najbolje što sam umio, odvazio. Sada, kažem, čekam reakcije, znaš, hoće li biti kakvi reakcija. Kad kaže, prviđeš jedan jedan dedo, a Ađo, kaže, znači, e, nisi se Ferdija, a Ferinka, dobro je bilo, kratko je bilo, znaš. Evo, dobro je bilo, tamo je bilo, znači, nije, nije bilo Ferdinu, znači. Right. Ovaj. Znači, naš prijatelj je rekao istinu, najvažnije je završetak. Ali... Ja bih jedno dodam. Istina je o šladiji si da će ovaj ljudi osvanjivati kao kafirja, omrknuti kao muhmini i obratno. Međutim, braćo i sestre, najčešće ljudi završe kako žive. U tome je nastaviti da živite kao muhmin. Najčešće. U Isto kao što najčešće ako se trudimo da odvojimo djecu i uspijemo. A može se desiti da ne uspijemo. Hvala i uspio i tako dalje s svojih To je jedno i drugo. Čuli ste, ovaj događaj vezan za majza, java, preporučujem preporučuje blenevne, da ne uzmete za uzor majza pa da vi kažete i mi ćemo tako pa ćemo se pokajati. Prvo ne zna to, šta se pokajati. A drugo nema ko radova vahadi ne možeš ti sam sebe kamiovat. Niti možeš sad kamioći, hajde ti mene kamioći, morate okay, širijskih suza znesjeti Zato... Ovo je tačno, to je bila onaj dakle, vanredna unutarnja snaga koja je pokrenula tu Teobu i tako i dalje. Ali da rekao, ne bi neko to sada pogrešno shvatio Paskuntu, ja ću uvratkoći, a onda pokajati. Ko maj, znači, nemojte, nikad ne znate. Te, te oba se ne može isplanijati, to je stvar jedne unutarnje snage koja, koja se zasluži kod vlahađa Šanukvasa, pa onda i sam pokajan. Dobro. Hvala još jednom našemu Safiru i meni predstoji da vam ovaj, na kraju da vam neke napomene. Prvo imašte tamo na izlazu u uđu, da zakupite jednu i lobiju ove knjige, Ramazanska je sjela, 15 km i Kurban i Akika, 10 km, autor je Magistar Safet Kuduzović. Druga napomena je vezana za sljedeću tribinu, znači očekujte ako Bog da tribinu za sljedeće tri sedmice, Naravno vi ćete pošto dugo je to da vi pamite, ali evo da imate negdje u Vlavi, bit ćete ovaj vaviješiti preko ovih pakata. Gost će biti ako ovo da profesor dr. Žurdij Adlović koji je dolazio kod nas više puta, tema islam kao odgovor na izazove savremenog doba. Evo toliko možemo sada ako će nešto pita i gospodin ili da zaključimo u ovu tijek evo i u safu izuzetno zaključimo znači hvala još jednom našem safu hvala vama